Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam taslima katira. Allahu جل و علا falendroj vetëm për pritëndimet e falë kërkuim. Ne lutem bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekën rrugën e tij dendit në fund të kësaj vote. Të ndrojmë nezat të vazhdojmë sot me dinin Allah te baraqata me leximin e haditheve që i ka përmbledh Iman Bukhari, u Rahimullah, në libën e ti, el edhebel Mufrat. <clears throat> Këmese kjo liber, kryesësht ka përmbledh hadithet e peganberit, s.a.v., po edhe të sahabeve dhe në rastet saktuar dhe të abijendve, e kështu më radh, që për mes të tëre thanjeve, argumenteve të regullohënë raportet e njerëzve me zvete kryesësht kodet bëjmë një lloj edukate të njeriu të njeriu, pavarësisht raporteve me prindin, me fëmijën, me të tjerët e xhivarëve. Dhe kjo është padyshim një nga pjesët më të rëndësishme të mësimeve islame. Dhe është një reflektim dhe një tregues edhe i cilësisë së raportit tonë me Allahun te barekat Allah. Nuk në son argumente ka që flasin se rapuret tona me zvete janë një tërguës edhe reporteve tona me valandjën e gjelalu. Këtë dhe tash në vijem Bukhariu Rahimullah edhe në takimi zekalura kej marrë, po do të të vazhdojmë do në të raporteve të besimtarëve me besimtarët me i bo mirë, me u gjinë, me falenderu, me qenë mirë njohës dhe gjithashtot edhe më në të plëtsojmë njëri të të një të të të të të të të të të të të të të të t Ta një të përmirësumë njërit e të një. Edhe kjo është pjese e raporit tonë me zvete. Përndaj, në kodrët e kësaj, Bukariju ka përmendur kapitull në i së dhe është edhe shkputje nga hadithi, pejgamberi të Alehi së dhe të thëmë se besimtari është pasqyre e vlau të ti. Në kodrët e kësaj, kapitullin ka përmendur në disa hadithë, dhe hadithi parë është hadithi i Ebu Hureris, radiallahu ta'ala anhu, qëli thëtë, ilmu'minu miratu e khihi, idha ra'a fi aiben aslaha hu. Për dhe mështë e ka nisë këtë kapitol me thën e Ebu Hureris, radiallahu ta'ala anhu, i qëli për dëshimë këtë thënje ka mon nga Muhammedi sënëllahu aleyhi vësallem, e ku Ebu Hurerit ka thënë se besimtari është pasyre e besimtarit, Nëse shëtë të kaj në do një të metë E largonë Nëse shëtë të ndonjë të kjeqe E përmirësan Përse ka vazhdo me adithin e E buhrejës Po kështë e buhrejës Ka thonë për i gamberi Sënë Allahu A.S. El mu'minu miratu e khihi Besimtarë është pasyre vlau të ti O el mu'minu e khul mu'min Besimtarë është vla Për besimtarën jakufu alehi dijata wi huutuhu min warae eru an nga çdo dëmtym dhe mbron pas shpine e mbron mbrapa e mbron nga ant e ndryshme këto dy thënie buhariu i ka përmend në fillim të kësaj kapitite ku e para thash është thënie e buhureris pastaj është hadithi pejgamberit sallallahu alehi wasallam Në vazhdim të kush si me uhabit, me uqudit, ka mësimu habit, më u çudit pse e ka përmendën më së pari thënë e boreres, pastaj e ka përmend hadith në pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Kjo është për disa arsye nga ato që mund të përmendim është për treguar se sahabët kanë fol edhe në fjalimet e tyre të rëndomta të zakatshme fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Në atë që e kanë transmitu, atë e kanë pasë edhe pjesë të muhabeteve t'yne, pjesë të bisteve t'yne. Nuk ka qenë transmitimi ndam nga jetë t'yne, nuk ka qenë transmitimi ndam nga muhabete t'yne. Pra në mund gjejmë nga njëre, themi ka thonë pegamberinë S.A.S. dhe mbeti të thënje. Pas ta i kur të këthejmë në muhabete të të në të zakashme, kemi të të tërë fjellorë, kemi të të të formulemë. Nuk ka një një shpërpuhë thje mesë më transmetimi të haditheve edhe fjalorit të besimtarëve. E kjo tek sahabët nuk ka qenë, nuk ka qenë padyshim kështu. Çka nuk e kupton, po kalojmë tek hadithe, se kur të komentojmë hadithën e kuptojmë edhe thënë e buhurijes radhiyallahu ta'ala anhu. Çka nuk e kuptohet më thënë një besimtar vllai besimtarit. Vlaj besimtarit. Në mësh në këtë hadith, pejgamberi safton na përmendë ndër vëzër së بس mëturrë me mes vete بس mëturrë mes vete do të thonë ë funksionojnë mbi bazën e funksionojnë mbi bazën e e rregullave caktuara. Domethën ti thua dikujt se e ki vlla, nuk është thjesht pretendim, nuk është thjesht fjalë, por çka është veprim. Kur të të pegamërësën, besimtari është pasyri e vla o ti, pasyri e dëmonë ka veprim, pasyri e ka shërbim, ofrandi që ka caktuar, nuk është tjeshtë për dhekar, pasyri e ka shërbim caktuar, diko është e përdo në formës e të për dhekar, për njësiencë është për të shërbim e te. Ale besimtari për besimtaren është në shërbim, është për të shërbyr, është për të gjindë, nuk është pë Kërët i thua dikush të konvla, i bje se tash pas kësaj ka obligime, pas kësaj ka kërkesa, pas kësaj ka shërbime. Gjithashtë në kësatë pejgamberi s.a.s. besimtarësht pasyre vlaut e vlautë të ti, nëjtash do të shikujmë se që ka ofran pasyre, që fa shërbime e ofran pasyre, pse përdoret pasyre, që pas taj këtë përdërim të pasyre, që një të përdërshme të akthejmë në jetën ton të përdërshme me zvete. Masë po e të ndërëzë nëzër, njëri ju, pse pëllër pasjurën, e përdur për të lerguar të metat që nuk ka qef më udu kështu të këtire, ta përme. Andaj, edhe besimtari e shikon vë laun e ti për të përmirsu. Andaj, shikonit të ndërëzër, që të qësje në njëri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t po a tharëma është e kunder ta. Njëri ju sot shikon të këtë tjetëri për t'ja gjithë atit metat, ju për t'ja plëcu të metat e tjetën. Shikon për ta, dhe un, me unë, shikon me syrin e, e, e nështë ta, për buzjes, ose me syrin e, e, e për pjekës me gjithëni një lëshim që je ka dikush. Pra në pak njerë shikon di dikush me shikon ato ant e mira, që me ku me pasë shambullë. A një që që a bë filoni, që edhe një që të që a bëja. Për shumë në e punë të mirë me e një e ka përën. Ma e rallë në kjo përën. Ma ashtë një të fokuson të kë punëtë, në përsa me të metëtave, punë të këqijë, në mëkateve. Më Nga se kur bje i fjera për të mirët, kush i ka njërë për të mirët e ti? Tek vetë e ti kështë i ka në përën. Në Kërë dënë me u dukë mirë për atjërëve, kërë dënë me u zbukuru, shikën të kë, vlajë të i si pjabonë. Që i bjënë se duhet të këtë në shëshirë njerës që jenë shemblë dhe në model. Dhe nuk ka mundësi njerë me kontën në, në, në model në gjitha aspektë, po ne e pëllëtsojmë një të të të të Paris, të pastura, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se edhe ti e vla për dikën, besimtari e ka, besimtari për besimtarën si kështë e pasyurja. Apo, ta cili besimtarë për cili në besimtarën për asy pasyurja, se cili përse, se në qështu, apo. Në nëse aspekte, këtë e ki pasyre, dhe në te shikuash për të përmirësu, për të plecu, për të formu, për të lërgu të metat, por edhe vetje pasyre që dikush shikuash në ty për të lërgu të të meta, apo. Dhe kështu të besim Jo zon gatot që mund të themi gjërat ndonjëherë është se njeriu kush i kupton pasqyra, pasqyra tregon realitetin. Apo ashtu që bën, nuk do bën më të bukur e ashtu nuk do bën më të shëmtuar, tregon kush i është realisht iafun. Kështu besimtar për besimtar, nuk e lavdrojnë teatrin për te asaj që i takon, për ta çorodit. Apo për ta shndruar raportin e Lajka në dyftësi, nuk ka kështu aftë. Po, pa, don pasqyra fora nuk të bën në fak. Nuk nuk është dy fytyrë, e kupton. Të kallzon fytyrën çfarë e ke, e kupton. Ky ky çkỳ e jap. Lënd komunikimi bazën e realitetit, e kupton. Po edhe kuptimin e çertimit, të kuptimin e kritikës. Nuk është më dawn, nuk e rrit, nuk shton. Dhe bashamu ne koni ni ni ni ni vit zësto minjol caktuar. Do të më shikojnë pasqyra më e largu. Pasurërë është nitë të këto, nuk e çet të skao atë. Andaj sot ka tendencë faskësh që ëh të shtojnë këshijen e zvoglojnë më mirë atë. Andaj kur të pikamos është pasqyra i bën çë ato që të mira i ekspozon, i tregon, i paraqet po ato që 100 metra i paraqeton. Ai duhet me boksi balanseve. Gjithashtu nga e që marrëm këto të ndëroz është se Shikimin pasyre, në on, kur pasyre e zbulon, nga të rëgën, një njëllë që kemi të dojnë me përmërsu, rëgimi njënë të kashi pasyres cëllë është, a e, thënë pasyren, pse e ka zbulonit me të med, apo, gëzot që ka atë pasyre për të lërgut me të të të ti, që shë rëgënë pasyre? Jo se thënë, Gëzohet shumë çështëshka pasyrë, po kam kumukshyr, apo. Prandaj kur dikush të këshillon atë fermiers son duke gëzuar që e kiti kanë që përmirëson, por ju jo më e thyr raport me tep se po të këshillon atë. Të duhet bësh shtir mëksul dikon, madje në familje. Do njëri ka ka ka ka ezitim gjanë me fminin e tij që më këshillu se, nëse sa skulpto drejt në shtatë, në shtatë koragime këtu rrot. Po kush diskuton me pasyrën, bën debat me pasyrën. E thënë, e largon. Jo, por ku do të vazhdoj? Prandaj të ndodh vazhdo sikur sot një pediatore, por para mënde për shembun, s'u shtimi më pas pas qyre, të njerëz, s'ka pasqyra. Çka kish më ndodhur? Si komo qyrir për shembull, ajë e ki këmishën mirë, ajë e ki fytyrën mirë, ajë si komo qyrir. Dobë. Qyshi më ko njerëz. Patysh më se kish më pas pa me tet demon eh eh eh edhe të shëmtuara po edhe çfarokë edhe tjera, tjera, ndaj, prezenca e pasyre, është begati, është begati. Për nështë e ka dhono meri, radiallahu ta'ala anhu, Allah e më shirovët atë njëri cili, mi dhuron të metetet e mi, që kësë ka dhono mi largon, mi dhuron, e ka konsideru, e ka konsideru njëri unë i cili, po e ja të regon të metetet, e ka të tunë një loj, hedije që për jepë, dhëratë. Nga e që marë në të pasurja që e shumë, ka shumë krasime, po nga e që më të marë mështë edhe, se pasurja kur të tregën një të metë që e ki, apo të shfas një të metë e ki, e bën bon, bon nëheshtje. Për shumë, a ka... Sh, që s'ka në dunja, po dhëmë nësensë, në nësensë, në në realitetë. Kërë nëri u këjurin pasurja, edhe është nj a alarmot pas syrja që meni dhe kojshia për s'i kini t'met? Një s'ka alarm, qëtë ato. Rënden ati, kur t'i kshiloni musliman, mos alarmot që meni dhe gju kushe dhe cili atje se ti i kalzojnë diku se e kiki t'met, ato. Do me kshilin i kalzojnë për shambu, i thash filonit e e kshilu, va i kom thone, gjyse e dunjose e mërë vrash se e këkshilu. Kësë a kshilë kjo. Kjo është ashtë më, kjo është degradim kjo, kjo është përbuzin, Gërë më po një një nëhor, nësa këshila është, pëshevë rrazi. Herës dojë qëtë, e këshilan, e alërmën ja të metën, e e sëtje. Kështo besimtarë për besimtarën, e këshilan, e përmirësan, e pëllëtsan, po edhe të mirët ja ekspozan, ja të reganë që këto të mirët e ki, nuk jam shefë, ja publikant mirët, nëso kur bifjole për lërgjimit të metëve bënë në heshtje, e bënë në qëtësi, e bën në, e bënë mërësi dhe, dhe si duhet tëpëm. Këtu funksionalat tëpëm. Dhe pasaj në vazhdim, ka dhëmë peganberi s.a.s. Je kuffë anhu dhaji ata, o je hëtu hu minë varajin. Si day day të, është mëslimani si për mëslimani vazhdim si? Je kuffë anhu dhaji ata. Dhaja, është diçka që kur njëri u e humë dëmëtuhet shumë. Që përën pasurija, ose për shambull autoriteti, ose për shambull Përndeti, çka do që një kurthup dëmtohet shumë. E ka shikë ksoj besimtari për besimtari ç'është? Ja ruan, ja mbron, por nuk ka ja këç për dorë. Ose ose nuk e lejon që të dëmtohet në diçka nga ato që nëse hum dëmtohet, nuk e lën. Çfarë do qoftë atë? U yahutuhu min warai edhe i hata të do të thotë është me një gatë dikut, me një rreth. Ja ruan shpinën. Besimtari për besimtari një lej, logistike, që jë ja supportanë vazhdimisht, e runë, kujdesë për te. Në që kjo është e që e pra në fillim në që raporte me së nishë nuk janë thjesht dekar, nuk janë thjesht pretendim, nuk janë thjesht stoli, por janë funksionim, janë reagim, janë qëndremi të saktur, janë dheprim, që që shtu funksionan, vlahon dhe në vlahon dhe. Pasaj, për i gamberi, sa som, ka për men, edhe një të një që Bukhariu e ka shenua, alësor, Adi, që ka uvzime e ndë e praktike, se që ju të me qenë muslimonin për muslimonin. Që të me qenë? Në dhe ndërë në, në, në dhezër, këtu e në uvzime që i kosë e në praktike. E për janë shumë të me thonëse. Dhe, dhe këtu realisht kanë qenë ato që kanë bërë që saabë me qenë në një vinin ku janë. Besimtari, për me thonë, e mbrunë, e runë, kujdesht, e kështë, kështë, kështë, s'ka... Filozofina të mëdhoja qërë me konë për tjetërëm. Mirë po, mirë po, kur jetë të këllën formalitetë, kur jetë të këllën e pretendime, paske që edhe raportet matë ngushta me së njerës e këllën në një loj, një loj, e, në pretendimi, më humbje të ozënjëtetit e kështë më rapor. E shë ka dhe raportet me allonë që një ka njerë, sot apënë. Raportet me allonë të vartëra, formalitetet, si përfasore, pa kuptim, Kjo pas kalu ka edhe në nivelin e raporteve më njëjtë ne këtu më lart. Hadithi radhës është hadithi i ti thashë ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men akala bi muslimin uklatan fa inna Allah yut'imuhu mithla min jahannam. Ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kushhan me besimtarën, me që përpërthejë, pasë e komentaj, jo më bashkë më ta, po kushë hanë fitën një ushqimë të saktuar, duke e dëmtu një besimtarë, kushë hanë kush han më ndirë në dikujtë, kushë hanë më njërës në dikujtë, duke e kështë përdurë, Allahu Gjellewala në gjashmë që ashtu kamë ushqyën në gjëhenem. Në më hanë, Zotë Narujtë, Uh, njëri me fitu duke nënqmu dikën, duke përgoju dikën, duke shpif për dikën. Ka njërë që shto, apën. fitojnë për shambull, duke bo raporte kunder musliman, apën. shkru në bo në raport, shpif, spionon, ran, mashtran, apën. për të fitu nga që nështë e këtuar, ose me fitu nga dikush, Ose nga shumë kush, e tjera, e tjera. Qoftë për shumë, në punë kush me t'i kanë, qoftë në qëfa të forë me tjetërë. Kush fitan, të të pegamberi zëmë, kush hanë, kush hanë, duke e nënçmu një musliman, duke përgëju për një musliman, duke shpiv për musliman. Allahu në gjelë, në gjelë, në gjelë, në gjashëm qërë të kam u është qëj, keqë të me honë, në gjëhenem adonë në rëzë edhe ka thonë me në kusje e bi regjullin muslim fa inna Allah azzawajll je kësuhu me njëhennem aj që han për mes për mes në derit një muslimani në kuptim të në nënqmimit edhe përbuqë që se ka shpifjes po, ka me dhonë Allah me ongër për gjehnimit edhe kush veshët e veshëmbathët në gjeshëm se të ushime për mes një muslimani për mes keqëpërdorimit shpifjes, përgojimit, dëmtimit i muslimani, ka me evesh Allahu me petë kën e gjhenimit. Allah në nërë. A e se muslimani ka vlerë, që është njeri dhe banë ka bodhë, subhan Allah, me ushtë qyë me fitu, apo, të e shkel të jetrin, të nënqmu jetrin, duke të nëtu mu duke i mithë e dikush, shkele muslimani, që është njeri këtë punë. A da e shikojnë dhe zra, imani, imani, në kërë fërës tjeshtë, e, e, e dhe prim i disa obligime të caktuara, por në dërshmëri, është sinceritet, është besnikri, është raporti mirë, kënjë mund nukon falen caftpar, kënjë mund nukon bëni bandit caktuara, mi pënë qëfë se e ndërton karierën e ti, në qëfë se përshamull e ndërton pasurin e ti, nuk e shpife, përgojuhu e në në qëmu besimtarët, s'ka arpi kësaj puna, përshamull. Ajtendojë, zonë. Shikoni për shembull në Marr. ë Një shembull nga praktika e kësaj apo për dunjë, se nda herë vllaja u ka folur apo. Qëse ka këngë ku folion penduam. Por vëmë kuptuat të punë seriozitetin e kësaj apo. Vllazë Juftit alayhis salam. Ataktë problemi e Në no, këshin zilin dhe ti, së mojshin me përbalohu, po zilin që këshë Jusufi të këkë babaj t'une, Jakubi a.s. Qëka thënë atëm? Po hekëm qafë Jusufin, shëkoni, po hekëm qafë Jusufin, për nërgojnë për syve të babës, o ne kunu min ba'di qalman salihejnë, e mas ti bom burat mirë, hekëm qafë këtë njëri, Të në bu burat mirë, në adhe falëm gjynën babas i bujë mizmet ketë. A mojtë në më bu burat mirë më së Sufë të alësam? Së mojtë të në përën? Ata kanë qenë shumë fusha burat mirë, po gjithëmonë ka qenë barë aty në kush? Jusuf e alësam, gjithëmonë. Pra ndaj, i të rëfimi jetës në ka qenë ndërit me? Jusuf në alësam. Në e ka do njësë për shambull? Më në bu më më më më më më më më më më më E, qe, e qenë filon, a qenë Allahu s'progë filonin, a jesë në qenë me shkele, me përbuze, me nënqmua, me hek për udhëpëse, i për nganë, e ta një kështë, po për në vinë me tjertë, ja. Ta ka qenë Allahu s'progë filonin, apru. ta qenë Allahu s'progë, që i shkime këtëti. Ta qenë Allahu s'progë, që i shkime këtëti? Ta qenë Allahu s'progë, dikuni, diqka për më të regu se cilë është cilësia ju Aね, jellore, adergoj, të apërë. A dhe Allahu s'progë, a dhe Që njeri që në dozën të tanë që me dëmtu dikën, me shkel dikën, e pas taj, bojt buri mirë, e japë sadaka. Dhe më shumë do kështë të njerëzën mundë me shkursë, të njerëzën mundë, gjithë s'ka me thonë. Më të kalaj që në avala, Allah në rujtë apë. Dhe ka thonë përbillë të hadithës, për i ka mësëm, me në kamë e bi rëgjullin me kamër jainë wasumëatin, fa inë Allah je kumë bihim me kamër jainë wasumëatin jomë Kush, më thon, menqamë me bi regulin, kush ngritet për njerë. Për si e përfaçja e ngrit Allahu ditën e gjykimit në mes natyrë që kanë bujë për sipërfaqja apo te tek dy fytyrë apo. Çka në kupton kush ngrit për njerë? Dhe to ka një kat dy kuptime apo. E para, kush e ngrit në njerë e lafdran, apo i jabdekorata. Pse e përnë këtë pun? Për si e faqe. Për, për shumë, e li vdën një me thonë që, është Allah, këpideki hoqëllar, të për. E li vdën një hojtë sa këtu, ma po, a me e ka për, me fitu pozitë së shënjë, me marë një kë, njërë nga të hoqëllar, unë e komësu, në komënajtë, e ka për si e për faqe. Në të në tënë mundë nëgrikë, duke e lefdru dikën, duke e lefdru dikën, duke e ngrit dikën, po duke e ngrit dikën, nuk këshme e ngrita, po këshme e ngrit vetën, po për mes dikujt tjetër onar, të e tënë, të e njën hile tënë shëtanit, nuk tërgën që vetë ka qimë pjesët e qikapet, që është shumë e dukshme, e lefdruan dikën, që me e ekspozu vetën e ti jetën. E, e kushe bënd kështut, rrugën e ti për m Allahu kommer ngjall në mesnë dy ftyrshave ato që kanë pa po, kanë bëu për sipërfaqe në do një hapën kanë ngrihë ngjalloj jo, ditën gjykimit thon ose kuptimi i dytë është kush ngrihet paradikujt për sipërfaqe po. do kuptimi i parë kush e ngri ditën apo kuptimi i dytë kush ngrihet paradikujt thon paradikujt don me e Shfa, një njërë përshambull është autoritet, më ndikim, kapit ti përfitime, e për të fitu, respekt në këti për të fitu, ofersin ti ekspozohet, të regon, përshambull, të regon dhevësëmëri, të regon, përshambull, mirësi që me fitu, dhe men në filoni të fëllë, me fitu përshypën e filoni të fëllë, që i duhet të filoni në qëto, i bën përshyja për fërëshe. Allahu Gjallera ka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 dhe për të bërë shamu për tjetë, ju për të ngritë na për mesina. Andaj dikush ngritët duke tentu me e lavdru dikon. E kjo është e keqe. E parëmëndonit të në vëzër, ato, në përmëndonit për të saj përdo me thomë. Por. Nese dikush duke e lavdru dikon, do në më ngritë është punë e keqe. Që ka ta mërmën e kur dikush do në më ngritë duke në nëqmu dikon, duke e përbuz dikon. Andaj, Sa ko njerë që fatë këtështë për më ngritë, për shambull, nuk kanë mundësi më ngritë pas dukej rëzudit sa so simbole, për është dukej rëzudit sa so shambull, e disa modele, e disa story suksesit, për shambull, apër, sa ko, ka shëmtuar, më ngritë në bi kratë të dikujtë, dhëndë shumë, më ngritë në bi punë në dikujtë, më ngritë në bi autoritet të dikujtë, më ngritë në bi djesë në dikujtë, të e këtu e më punë shumtuar, p që rani sht nuk i takon besimtarve në këtë mënyrë të kien raporte me vetë. Këna është asha, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kët hadithave. Prandaj besimtarësh, pas syrë besimtarit, nëse don më ungrit, merr e pasyrë, merr model, shikoj çuajë ngrit, çka e ka bu, e çka është ungritu, po ju mita, ju do kesh kel. Po shikoj më bëj si ai. Ma di më mirë sa isprij pun këto gara. Por pa anjë po pa për buj pa shkël. Dhe kjo është kuptimi pse Buhariu Rahimullah kët hadith e ka përmendur në kapitullin e të cilës besimtari pasqyre për vllahon e, e tij. Këtu janë hadithet e këtij kapiteli, është e kaptinë, ndaj për sot po mjaftohemi më shumë në një kapitull me këto tre hadithe që i përmenda. Donë dy hadithe realistë nga një thënie e Buhariut Rahimullah Ta'ala. Allah na i premton se do të raportohet me zvet në bofshë shambë mirë për njerin, në bofshë që shikojmë një njerin e atë permijësohemi pa dal publikisht e më dikon, më të, vetën të, të mës, mës vete, më bukur dikon, mota të përmisoj veten ton mes mes vete, me uzimin që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe t'ia roumë njëtetë, edhe shpinën, edhe pasurinë, edhe nderin e të ngritim i së bashk, së bashku ajo duke e nënçmuar për buzur unitetin allahu Allah e Allahut në rrugë. Allah e shpërblet përmendjen për çëndrimin për gjithatë e mirëtokoshëm takimet e rradhës. Zoti e shpërmbleft وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم تسليم الكثير